إن hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd wa baini Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tumekutana tena mara nyingine katika darsi yetu ya fiqh na katika darsa iliyopita tulizungumzia baadhi ya maneno ambayo hukariri katika vitabu vya fiqh kama vile kama vile wajib mandub na haramu na makruh na mubah na kuna nyingine ambaye hatukutaja naye ni fard na fardh maana ni sawa na maana ya wajib maana ukisema kitu fulani ni fard kama useme sala ni fard unaweza sema sala ni wajib na unaweza sema sala ni fard kwa hivyo maana ya wajib na maana ya fard ni sawa unda jumhur ahli alilm na ikija kuna sehemu ambayo wanatofautisha inshallah takuwa ni wenye kukumbushana bidhi ni subhanahu wa ta'ala na katika darasa ya leo tutakumbushana ya kuwa kila mtu anaelewa ya kuwa katika hii dini ya Uislamu imejengewa katika nguzo tano na nguzo ya kwanza ni shahada ta'alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na tulieleza ya kuwa mambo ambayo yanohusiana na shahada ta'alla ilaha illallah mambo ambayo yanohusiana na tauhid na shirk inazungumziwa katika vitabu vya tauhid vitabu vya aqida kwa hivyo rukunu thani min arkani al-Islam ni sala. Na hiyo ndo inafaa kuwa ya kwanza katika vitabu vya fikhi. lakini ulama wa fikhi wanaanza na kitabu tahara kabla ya kitabu as Sababu ni kuwa sala haiwezi timia bila ya tahara. Maana ذلك ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kusali na hali ya kuwa haja haja ya tahirisha sala yako itakuwa haitakuwa ni yenye kusahi falidhalka yaqulu ahli alilm alshart la buda yataqaddama ala almashrut sharti ni lazima iwe ni yenye kutangulia mashrut na katika mithalihi mashrut ni tahara na mashrut ni sala kwa hivyo ni lazima tahara iwe ni yenye kutangulia kisha ndiyo uwe ni mwenye kusali falidhālika ulama wa fiqh wakaa wanaanza na kitabu tahara kabla ya kitabu as wapenzi wa ulama wakieleza maana ya tahara wanasema at tahara tulugatan an-naẓāfatu wan-nazāhatu min al-aqdhāri al Tahara maanake ni usafi, anadhafa, na nzahaa kutoka na kujisafisha na kujiweka mbali na uchafu sawa iwe ni hisia ama ni manaoia. Kwa maneno haya unaelewa kuwa, tahara inagawanyika mara mbili. Ya kwanza ni tahara hisia na ya pili ni tahara maanawia. Weza ujiuliza tahara maanawia ni nini na tahara hisia ni nini? طهارة معنوية علماء وانا هي طهارة القلب من الشرك والبدع والمعاصي نكصفيشا نطهاره يعني هبا نكصفيشا مويو كتوكانا على الشرك ولا غيره المعاصي ولهو نايهلا ياكو توحيد ني طهارة معنوية Nakona najasa maana vile vile najasa ikiwa tauhid itakuwa ni najasa, itakuwa ni tahara maanawia najasa maanawia itakuwa ni nini Akin itakuwa ni shirk. na Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mushrikuna najasun najasa ambaye inakusudiwa katika hii aya ni shirk. kwa hivyo ni najasa maanawia kwa hivyo mpenzi muislamu hakika kila muislamu kujiweka. Mbali ushirkina. na mambo ya ushirikina na mambo ambayo yanapeleka katika ushirikina ni lazima kwa kila Muislamu na Muislamu akijaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kujua tauhid anafaa kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awe daiman katika tauhid leo kila mara unasema ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin ili uendelee kuwa katika tauhid na uombe mwezi Mungu daima uwe katika thabata na tauhid hata pako kiwa utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala uwe katika tauhid kwa sababu Allah يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نقلب سليم كما في علماء التفسير ونقول اذا ni kalb ambaye ni moyo ambaye imesalimika na shirk yani imesalimika na akawa mbali na ushirikina. Kwa hivyo mtu akiwa ameingia katika mambo ya ushirikina, basi itakuwa ibada kama zile za sala na zaka na saum hazitakuwa na maana mpaka ujiweke mbali na ushirikina na ubaki katika tauhid. Mjeziungu subhanahu wa Taala atujalie sote tuwe katika tauhid mpaka tukutane na Allah Subhana wa Taala. wapenzi wa islamu hiyo ni tahara maanawia. اما الطهاره الحسيه معناه ان كما لدى العلماء والفقه وانا ايهleza ni raf'ul hadath wa zawalul khabath ni kuondoa hadath na الخبث vile kuondoa al khabath tutakuja pole pole raf'ul hadath الحدث yake ni الحدث, الحدث معناه hadath ulama wanasema al hadath maanahu wasf wasf qaimun bil badani yamna'u hadath maana ni hali ambaye inampata mtu hali kama hiyo inakuzuia ama inamzuia mtu kuswali na vile vile inamzuia ibada ambaye ibada kama hiyo inahitaji tahara mfano kama sala Tawafu tawaf ni lazima uwe katika tahara ndiyo tawafu yako iwe ni yenye kusihi kwa hivyo mtu akiwa atafanya tawaf bila tahara yake hayataṣihi ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuswali hali ya kuwa hali ya kuwa hana udhu yani hata ama hana tahara basi itakuwa ibada yake haiwezi kusihi ndiyo kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha aḥdatha hata yatawaddha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala ya moja wenu Atapopatikana na hadath mpaka awe ni mwenye kutawadha na hadithi ni mutafaqun alaihi min hadithi ya Buhuraira allahu anhu kwa hivyo hadath maana ni hali ambaye inakuzuia Kuswali bimana sala yako Lau hata ukiwa ni mwenye kuswali ukiwa katika hali kama hiyo basi sala yako haiwezi sihi na hii hadath inagawanyika mara mbili kuna hadathun akbar na kuna hadathun asghar hadathun asghar inahitaji ili uondoe tumesema raf'ul hadath ni kuondoa hadath ili uondoe hadath hapa unahitaji hi hadathul asghar inaondolewa na udhu manake ukiwa ni mwenye kuosha hizi viungo ambaye imetajwa katika aya ya yu alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ruusikum wa ila al na hii itakuja katika sehemu ya udhu lakini hapa tunatoa mfano tu kwa hivyo ukiwa utakuwa ni mmoja kuosha hivi viungo ambavyo vimetajwa katika aa, hii aya basi utakuwa umeondoa hadathul asghar na hadathul asgar inaletwa na nini yani wakati gani utasema kuna mtu akona hadathul asghar mfano kama mtu kuingia haja akaenda haja akitoka tunasema huyo akona hadathul asghar kwa hivyo anahitaji kumadama madama amekidhi haja manake anahitaji kutawadha na huku Kuhitajika kutawadha ndio tunasema akona hadath manake anafaa kuosha zile viungo vya udhu ili awe ameondoa hadathul ashar ama hadathul akbar ina mtu akipatikana akipatikana mathalan na, kama janaba tunasema huyu akona hadathul akbar kwa hivyo anahitaji kuoga Aa, kuoga huku ndio tunasema hu, atakuwa ameondoa hadathul akbar na insha Allah sehemu za najasa na nini na ghusl kila moja itakuja katika sehemu yake lakini hapa tunaeleza hadathun, hadathun, hadathun asgar ni nini na, na, na hadathun akbar ni nini Hadathun asgar ni sika kuzuia kuswali na hadathun asghar inaondolewa na kutawadha na hadathul akbar inaondolewa ili uondoe hadathul akbar Mfano hadathul akbar tunapigia mfano kama janaba kuna janaba anahitaji kuoga kwa hivyo akishaoga kule ashaondoa hadathul akbar na kitawadha ameondoa hadathul asghar amma zawalul khabath maana ni kuwa ni najasa na najasa pia ulamaa wanagawanya vi wanagawanya mara mbili kama vile tulivyogawanya tahara kule tulisema taha, kuna tahara maanawia na kuna tahara hisia na vile vile tulieleza ya kuwa kuna najasa hisia tutaeleza kuwa kuna najasa inagawanyika mara mbili kuna najasa maanawia na najasa hisia tulishaeleza kule mbele ya kuwa kuna najasa maanawia na ni, ni shirk. na kuna najasa hisia hii najasa hisia inagawanyika mara mbili chukua tu uh, namna inavyogawanyika kila moja hukumu yake itakuja najasa hisia inagawanyika mara mbili kuna najasa ainia na najasa hukmiya najasa ainiya, ni najasa ya alkalbu walkhinzir yani ni najasa ya mfano kama mnyama ambaye ni kama vile mbwa ama nguruwe wanyama hawa yani huwezi tahirisha, mfano, huwezi, uh, huwezi tahirisha kalb wala huwezi tahirisha unguruwe uh, kwa hivyo zote mbili zinaitwa najasa ainia hizi huwezi zitahirisha. lakini kuna najasa ambazo ni najasa uh, najasa hukumia. najasa hukmiya inakuwa katika vitu vitatu mfano inakuwa kama uh, inaweza hizi ni, sehemu, ni najasa taria Ni najasa ambazo zinakuja mfano sehemu iko asili yake ni safi lakini inapatikana na najasa mfano kama mwili wa binadamu mwili ni mwili wa binadamu ni, ni tahir lakini inaweza patikana mfano mtu labda amepatikanwa na mkojo mfano Ama kinyesi vile katika mwili wake kwa hivyo ikipatikana sehemu kama hii uh, mwili wake ukipatikana na hali kama hii anafaa kuiosha na huku kuosha inaitwa uh, hiyo ndio kutahirisha hiyo najasa hukmia katika mwili na vile vile nguo nguo pia asli yake ni tahir lakini inaweza patikana na najasa na ikishapatikana na najasa unafaa kuiosha na vile vile sehemu ambaye unataka kuswalia. Kwa hivyo unapotaka kuswali ni kuhakikisha mwili wako uko msafi, mwili wako uko safi na vile vile nguo yako iko safi na sehemu ambaye unataka kusalia iko safi. Sehemu hizo tatu, yani mwili, na nguo na sehemu ukishahakikisha ziko safi na uwe umetawadha basi utakuwa tunasema raful hadathi na zawalul khabath zitakuwa zimetimia na kila moja ina dalili yake kama mfano kuosha se, a, a, sehemu ambaye a, sehemu a, imekuja katika hadithi ya al-Arabi hadithi ya yule mbeduwe ambaye alikuja katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda sehemu katika msikiti na akawa ni mnyo kukidhi haja yake basi masahaba wakawa ni kumkemea Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza wasimkemee wamuache mpaka awe ni mwenye kumaliza haja yake basi akawa amemaliza haja yake kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha sehemu kama ile ikaletwa ndoo imejaa maji kisha ikamiminiwa sehemu kama ile ili kutahirisha mskiti na se, na, na uchafu kama huo kwa hivyo unaona mtume sallallahu alayhi wasallam alitahirisha sehemu na hadithi ambazo zimekuja katika kuosha nguo ama uh, mwili ni nyingi na huenda zitakuja ulembele mbele Allah subhanahu wa ta'ala nataraji kuwa bidnillah subhanahu wa ta'ala ya leo itakuwa imeeleweka mungu subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kusikia lile la khairi na kufata. na allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe dini yake na atujalie wenye kufahamu dini yake kama vile alivofundisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh